Veče, poštovani slušalci, dobrodošli u prvu posle prazničnu emisiju Slušalnica 6. To je jedina emisija gde studenti predaju. Vi ste na talasima Radija Studio B. Evo 6. april je. Danas, inače, da spomenemo, 18 godina od koncerta za mir ne znam, mi smo možda bili i mali kada se to desilo, e, ko se neseće tu su bili e, Cane iz Party Breakersa, zatim Milan Mladenović e, kao e, i e, pevač električnog orgazma koji su dakle osnovali jedan band koji onako putujući e, pevo pesmu Jedan deo jeste mir, brate mir, to je ono što i mi vama želimo. Čini mi se da nekako posle vrijeme taj projekat ponovo žiljava sa nekim mlađim bendovima, ali je to čisto da znate da, je, da se to desilo danasni dan u nekim malo manje mirnim vremenima pre 18 godina, ali mi zaista želimo da se to onako nikada nama ne ponovi. E, međutim, to nije e, zaista samo tema ove naše emisije. Mi pričamo o nečemu drugom što mislim da onako možemo reći isto kao i mir oplemenjuje e, mnogi ljude, a to jesu kućni ljubimci. I... Ja sam Kruna Pintarić, moj kolega Danilo Grbović. E, mi ćemo vam pričati dakle o kućnim ubimcima, odnosno šta je to što je novo u vezi sa njima u Beogradu? Dakle, kao što rekla Kruna, pričat ćemo o nečem novom, to su takse za uh, kućne ljubimce što je novo u na ovu uvedenom Beogradu i bit ćete kod juna, ali vi ćete čuti još u našoj emisiji u Narodnih sat vremena. Tu je takođe i intervju sa Vladimnom Terzinom iz sekretarijata za uh, komunalne i stambene posloje. Takođe ćemo deliti karte i za pozorične prestave i koncerte, tako da će, nadamo se biće dosta zanimljivo, pa ostanite uz nas. Jesi li čuo vest? Kakvu vest? Studensko vest iz slušavnice 6. Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenta univerziteta u Beogradu poziva studente završne godine i absolvente da se prijave za praksu u nacionalnoj Tempus kancelariji. Traže se dva saradnika na programima Tempus i Erasmus. Erasmus Mundus. Rok za prijavu je 15. april. Više informacija možete dobiti u Centru za razvoj karijere. Univerzitet u Pavi dodeljuje stipendiju za desetomesečno studiranje u oblasti koju studenti mogu sami da izaberu. Nastava se vrši na italijanskom ili engleskom jeziku u zavisnosti od izabranog programa studija. Rok za predaju dokumentacije je 30. april, a sve dodatne informacije su dostupne na sajtu univerziteta u Pavi. Povodom dana studenta, Narodna biblioteka BOR omogućila je studentima tehničkog fakulteta u bor da 6. i 7. aprila uz indeks kupe članske karte sa popustom. Umesto 500 dinara, godišnja članska karta prodavat će se po ceni od 300 dinara. A sada... Da pređemo na temu Ko organizuje tačno ovu akciju? Šta se tamo dešavalo? Listina će biti u toplesu I kako se ona seče čime? Bok čega je ministarstvo nauke? Šta mislite o seksualnim pomaganima? Da li ova tema konačno pronalazi svoje mesto u medijima? Vreme za intervju I osim što je vreme za intervju, kao što već rekao smo, osim o taksama za kućne ubimce, danas delimo i karte za pozorišnu predstavu i koncert. Što se tiče pozorišne predstave, u Bitev teatru večeras u 20.00, slučaj Vojcek Hinkeman, delimo tri puta po dve karte, dakle možete nas okrenuti na naš broj 3974872, Bitev teatru 20.00, slučaj Vojcek Hinkeman, Još jednom 3974 872. Osim Vitev teatra, tu je i poskupljenje računa benzina i hrane, koji također nisu jedini koji nas očekuju u ovoj godini. Za beograđane koji imaju kućne ljubimce, vestu taksama za pse, mačke i egzotična životinja je bila neprijatno iznenađenje. Ipak, kako objašnjava Vladimir Terzin iz sekretarijata za komunalne i stambene poslove, vlasnici životinja moraju biti odgovorni, a taj prihod može pomoći i psima i mačkama na ulici. Sa njim je razgovarala Kruna Pintarić. Da li je taksa za držanje kućnih ljubimaca uvedena zbog deficita u budžetu u grada Belgrada? A ne, naravno da nije. Jednostavno, odluka o naplaćivanju takse za držanje kućnih ljubimaca je Odluka koju je grad doneo još 2002. s tim što ta je odluka aktivirana evo sada i to je nešto što ćemo da usmerimo, znači taj novac koji ćemo dobiti od naplate taksi ćemo pre svega usmeravati na rešavanje problema napuštenih životinja u gradu. Znači pre svega na otvaranje novih azila, I naravno na sanaciju ovih napuštenih životinja, na njihove hastracije, vakcinacije i sve ono što spada u strategiju koju je grad zone u koju grad trenutno primenjuje. Naravno još uvek ti prihodi od taksiji ne postoje, odnosno ta odluka će početi da se primenjuje negde od sredine godine. Kako se do sada rešava taj problem, odnosno finansijski kako je uspevano da se rešava problem pasa lutalica? Jednostavno je grad odvajao jedna sredstva, znači jednu određenu količinu sredstava koja su usmeravana na ovaj problem. Nadam se da će sada da, to, da tih sredstava praktično bude malo više i da ćemo moći taj problem jednostavno da ubrzanije rešavamo, obzirom da se ipak kako bih rekao radio o je o, o jednom dosta skupom projektu. E, tako da moramo i da nađemo tu neki dodatni izvor fina finansija što se tiče ovog projekta. E, ovo je nešto što će verovatno možda i neki stari građani da se sete da se pre znači nekih 70 i 80 godina se takođe naplaćivala taksa u gradu za imaoce kućnih ljubimaca i naravno ova sredstva će biti usmerena i na, na neke druge stvari, pre svega na pravljanje tih takozvanih ekoloških zona u gradu gde će da se izvode psi i na neke druge stvari koje se jednostavno tiču komunalne, komunalne delatnosti, na one kante za skupljanje psećeg izmeta i tako. Tako da jednostavno ovde imamo jednu priču koja je da kažem tako usmerena na to da osim nekih prava postoji neke obaveze i da to ljudi koji imaju kućne ljubimce moraju da shvate smatramo da ta taksa od nekih petstotina dinara nije tako velika na nivou u godinu dana i mislim da će svi to prihvatiti da nećemo imati neki pre, preveliki problem. Mada naravno ovo, već nam se javljaju neki ljudi koji smatriju da je to mnogo, opet s druge strane nam se javljaju neki ljudi koji smatriju da je to malo i da bi to trebalo da se uloži više novca. Naravno uvek postoje neka podeljena mišljenja o, o tome, ali b, mislim da će taj efekat biti ubrzo vi da će sa, i sa otvaranjem nekih novih e, azila i sa otvaranjem tih ekoloških zona b, građani moći da vide taj efekt koji ćemo mi uraditi sa tim novo prikupljenim novcem. A, a budući da, se, da je uopšte ove takse moguće naplatiti samo za prijavljene životinje na teritoriji Beograda, kako se dolazi do tih spiskova, tj. sa kojim veterinarskim stanicama je ta saradnja? A, nije to, b, ovaj spisak znači, preko koga ćemo mi naplaćivati, to je spisak životinja koje su čipovane. A, taj spisak se nalazi pri, pri upravi za a, veterinu Ministarstva poljoprivrede i mi ćemo u stvari to pre, preuzimati od njih te poda, podatke i na osnovu toga ćemo znači, sl, sl, sl, slati uplatnice onim ljudima koji su svoju životinju prijavili i čipovali, znači psa, Mačku, takođe ćemo imati i spisak uvezenih životinja, tako da ćemo i preko tog spiska moći da naplatimo i ovima koji su, bajte, da kažem tako, uvezli neke egzote kao što su iguane i neke druge ovaj, životinje koje naši građani imaju i jednostavno preko te baze e, podataka ćemo slati uplatnice na određene adrese. A šta će se desiti ukoliko e, građanin koji je dobio tu uplatnicu ne plati taksu određenom roku za to e, a ima prijavljenog kućnog ljubimca? E, kao i za sve gradske, gradske takse, tako i za ove takse će postojati znači zakonske zakonske odrednice i znači primenjivaće se zakon za onoga ko ne plati to. Mada mislim da ovde nećem imati takav problem jer većina ljudi shva, shvata da, da je jednostavno problem i sa ovim napuštenim životinjama i u opšte sa uređenjem nekih gradskih, da kažem tako, i komunalnih stvari. Potrebuje da se uloži nekakav novac. Mislim da to ljudi razume da ovde nećemo imati neki preveliki problem sa time. Naravno, neke zakonske sankcije za to postoje. Ja ne bi sad smeo da ovaj, kažem koje su, pošto ne znam, to je jednostavno pravna stvar, tako da kao i za sve, mislim, tako se, kao i za to što ste u obavezi da plaćate infostan, tako ćete biti u obavezi da ovaj, plaćate ovo. I naravno, ako se ne plati, sigurno da će da postoje neke zakonske sankcije za to. Budući da postoji još, naravno, razne zakonom obavezne stvari koje ljudi koji drže kućni ljubimce su obavezni da urade kao što je čipovanje koje je obavezno. Međutim, to veliki broj vlasnika životinja nije uradio opravdujući se nekakvim nedostatkom novca. Ukoliko, naravno, sada nisu spremni da zaštite svoje ljubimce od, kako kažu, šintera ukoliko njihove životinje zalutaju u ulici, šta može da ih motiviše da plate ovu taksu? Dakle, konkretno, e, e, kako možete da opravdate e, ovo, ovu novu odluku? E, vidite, to, to, što, to što kažete da, da je bio motiv novac da se životinje ne čepuju, to naravno nije istina, e, pošto je kru selu 2007. i 2008. to bilo potpuno besplatno. Znači, ništa se nije, pla nije plaćalo i još uvek se životinje, čipovanje životinja ne plaća. To je ono što plaća praktično država. Mislim da tu nema nekih pretiranih ovaj, opravdanja za one ljude koji nisu čipovali svoje životinje. Mi ćemo pokušati ih kontrolom, pre svega preko komunalne policije, da taj problem rešimo, pošto će komunalna policija imati pravo znači, da uđe nekom i ustani u dvorišti i sve ostalo, i da sve one životinje koje nisu čipovane, a procene su da ih ima Sigurno nekdo oko, mi imamo registrovano, znači nekih 80.000 pasa, a, procene su da ih ima između 150.000 i 200.000. Prema tome, oni koji nisu čipovali moraju da budu svesni da će da p, takođe p, odležu nekim sankcijama i da jednostavno ljudi konačno moraju da p, shvate da p, neko Kao što morate da registrujete auto, tako ćete morati da registrujete psa i mislim da je to potpuno normalno i pošto je to uradio ceo svet, ne izmišljamo mi ništa, nešto novo, smatram da je to nešto što treba da se uradi, a pogotovo će nam to pomoći u tome da rješimo problem napustenih životinja, jer onda onaj ko napusti čipovanu životinju također će po zakonu o dobro biti životinja, podlezati, praktično morati da plati kaznu, s jedne strane, a s druge strane, mi se trudimo da je u krivični zakonik uvedemo to da je, da je napuštena životinja, da je u stvari onaj ko napušti, napusti životinju, uradio krivično delo. I da jednostavno to konačno rešimo, jer ceo svet je to rešio tako, pa nadam se da ćemo i mi A sa neke druge strane smatram da su naši ljudi ipak dovoljno svesni da shvate da postoje nekakve obaveze i da će te obaveze konačno morati da ispune. I kažete mi još samo, da li imate i vi nekog kućnih ljubimca? O da, imam uh, psa i dve mačke. I pretpostavljam da su čipovane, da su yes. registrovane? Jesu, yes, naravno da su čipovane. To je nešto što je, što je potpuno normalno. I dalje smo na talasima radija studije B i slušanice 6. Dakle, čuli smo nešto više od Vladimira Terzina sa, da kažemo, profesionalne tačke gledišta o, o, o taksi za kućne ljubimce. Mada, kako ja, ja bih to rekao, s nekih strana taksa za kućne ljubimce nekim ljudima... Naprimer, starim ljudima koji imaju manju penziju, pošto penzije u današnje vreme nisu nešto mnogo velike. E, i kućni ljubimci su njima nekako, da kažemo, jedini prijatelji, možda najviše vremena provode s njima, da li u kući, da li su im u dvorištu. Opet ne znam koliko e, penzioneri, na primjer, mogu da odvoje na to, da li su čipovani psi ili mačke, bilo koji kućni ljubimac, da li treba ih da ih čipuju i još za to da plaću e, i taksu. Nisam siguran da li bi to trebalo, ali ako grad misli da tako treba, Da, ako je gradao ono tu odluku, sada pitanje je, dakle, ono što se tvrdi jeste da će e, taj novac, dakle, ne znam se još koliko će se iskupiti i koliko uopšte ima prijavljenih kućnih ljubimaca u toj evidenciji, e, da li će zaista otići za ove, da kažem, nekako humanne svrhe, e, zašto, ako je postojala sama ideja 2002. zašto to nije tada uređeno, e, mislim da... Uvijez, da, će, da će se tek vidjeti kada se skupi ta evidencija, kada se počne naplaćivati, a čini mi se da što se tiče samog čipovanja i same evidencije kućih ljubimaca, ljudima koji prosto vole životinje i koji ih drže u stanu, u kući nebitno, koji su vakcinisane, eventualno sterilisane, čipovane, na godišnjim nivou mislim da zaista ne bi bilo toliko teško da po životinji daju 500 dinara ili 1000 dinara ako je nesterilisana. Ali već je problem to što dok je e, bila akcija besplatnog čipovanja, dakle toko 2007. i 2008. E, što lutalice koje vidite, da kažem pod uslovom lutalice, da, pošto svi ti, sve te životinje su nekada bile nečije naravno. Mi smo krivi za njih. E, svi oni su čipovani e, u tom procesu i pitanje je kome će to sada da se naplati. To je... Dakle to je jedan mnogo veći procenat e, e, životinja. E, koje su u toj evidenciji, nego onih koji su e, prosto nekakvi, da kažem, baš pravi kućni ljubimci. Pa to sigurno i što se tiče te akcije tokom 2007-2008. To je besplatno čipovanje. E, znam i ja dosta ljudi, a i dosta ljudi je reklo da e, tokom 2007-2008. E, većina je čipovala, ali pošto je bila, da kažemo, velika gužva na mestima gde se... E, Da gde se to radi kućnim gimcima, neki su čak morali da plaćaju i, i s obzirom da cena cena uopšte nije bila, na primer za osnim psa 1000 dinara ili tako nešto, nego je cena bila proizvolna. On dovede psa, kućnog gimca, mačku, bilo šta i kaže 1000 500 dinara, neko neko plaća. Za veterinarske ambulante. Da, uvek je to, znači nema nema ni pravila koliko košt, koliko će koštati čipovanje i vakcinisanje. I vakcinisanje danas e, naravno kao što se kako se rekla kruno, e, mislim da 1000 dinara na godišnjem nivou ili 1.500 dinara, nije nešto mnogo, ali opet s jedne strane, nekako ako će to ići u dobrotvore strhje, to je super. Ako, kao što, kao što je rečeno, da će se izgraditi azili za dva azile jednu u Beogradu, čini mi se drugi u Mladenovcu. Da, na periferiji, e, tako je. Da, na periferiji Mladenovca, to je super. Onda za, ne, za nezbrinuti životinje i za pse lutelice, onda će to biti ekstra. Da, da, zaista m, naročito m, kada gledamo ukoliko je se to zaista uradi čemu onda potreba za svim tim da kažem nevladinim udruženjima znamo da ih ima zaista dosta na teritoriji cele Srbije nekih privatnih azila dakle oni koji nisu koje država nije da kažem osnovala jedna ovča zaista ne može, ja mislim da se poredi kogod je čuo za nju, ne može da se uporedi sa nekim privatnim azilima e, i uopšte psima lutalicama koje su razne udruženja e, za zaštitu životinja sami napravili. Pa, e, da li ne bi bilo potrebe za njima, tako da zaista ostaje da se vidi da li će e, gradska vlast ispoštovati e, ovo obećanje da je prikupljen prihod, zaista e, ići na, kako su rekli, i o, izgradnju onih parkova u koje slobodno možete da šetate svoje životnije, dakle, da, se, da nema tog konflikta e, deca u parku i psi, e, dakle, oni koji su ekološki, e, po ekološkim pravilima e, parkovi, dakle, da vi možete da pokupite, imate one posebne kante za otpatke, e, za e, izmet. E, bilo bi zaista lepo vidjeti takav Beograd, e, da li će to da se desi u vreme, Da, to, pitanje, bi sigur, to bi sigurno bilo pitanja. dobro Kada se, kad se već pokrenula priča O celoj taksi za kućenu vinca, o čipovanju O svemu tome da se zna uvek Identitet vlasnika, status vakcinacije Bilo bi super da se pokrene I cela ta, da kažemo situacija da se i definitivno svako mora da pokupi izmet u parku moraju da se nose korpe na, na da kažemo, njuškama pasa i drugih kućnih ljubimaca da ne bi došlo do konflikata to bi, to bi, to bi stvarno bilo do dobro i dosta bi doprinelo miru i lepoti parkova i svega u Beograću Mislim da će samo još jednu stvar da napomenemo što se tiče ove same odluke mi smo spomenuli za pse i mačke dakle da je za sterilisane ljubimce Po životinje 500 dinara se je plaćao godišnje, a za nestirili ne 1000 dinara, ali e, tu postoji treća kategorija, to su egzotične životinje što su dakle, papagaji, sve ostale ptice, iguane, čak i ribice, to je zanimljivo zaista vidjeti jedan akvarim, ja ne znam kako, kako to ljudi prijavljuju e, kada bi se po jednoj ribici plaćalo isto 500 dinara. Možete zamisliti, veliki akvarium, 15 ribica, 6 zlatnih, jedna ova, treći čistač, to bi bilo baš zanimljivo, 15 ribica i onda po svakoj 500 ljudinara, koliko 500 ljudinara. Da. Ali dob, i dob. to je mada egzotična životinja, ako vi želite, možete nabaviti i žirafu ili slona, ako imate dovoljno veliko dvorište, pa... Koliko li je čipovanje za jednu žirafu? <laughs> to vam je zanima, a i da li je i za žirafu 500 ljudinara, mada, ne znam pa i ona je onaj nečiji kućni ljubimac to smo imali prilike da vidimo da, da, prošle nedelje pa da, na sigurno a i egzotični ljubimci Who let the <mim> dogs out Who let the dogs out Who let the dogs Oh. -I, I tell the fellas start their name calling And the ghost girls respond to the car oh. I oh. have a oh. oh. Who let the dogs out? Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. coffee boss coffee get back to play immensely in monreal <laughs> gonna tell myself no -get -angry. Hey i get time k hey what Dalje pratite slušalnicu 6. Mi nastavljamo priču o, da kažem, dosta kontroverznoj novoj taksi za kućne ljubimce. Imam čast da pozdravim predsjednicu druženja za zaštitu životinje Evropska inicijativa 17 Danicu Drobac. Dobrodošli Danic u slušalnicu 6. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, čuli smo odprilike šta predstavlja ova nova odluka gradske vlasti. Kada ste vi saznali za ovu odluku, kakva je bila vaša reakcija i vašeg odruženja? Pa, prvo moram da kažem da smo za odluku saznali potpuno slučajno, doslovce na ulici. I u tom smislu bili smo šokirani. Prvo smo bili šokirani samim načinom na koji mi to saznajemo i to je bilo relativno nedavno, pre možda dve, tri nedelje, a, drugi, a drugo bili smo a šakirane samim чином jer ovaj znači bez obzira šta je bilo u ovoj zemlji ili kad je to dogovoreno i odlučeno neka je i pre 10 godina nebitno zaista smatramo da ovo apsolutno nije trenutak da se bilo kakav namet plemenitim i humanim ljudima koji vole životinje nameće zašto prvo svi znamo da je ceo svet ujeku e, svetske ekonomske krize. O standardu i opštem osvjeromašenju u Srbiji, da ne govorimo, jer tako, to nije tema. Znači, u svemu tome nekako se pokazalo, pošto smo mi zaista uličari beogradski, mi smo isto što i ti napuštenici ovoga grada, pokazalo se i to je možda i pravilo u životu, da upravo ti skromni ljudi koji najmanje imaju, nekako vojni su i tu postavnju koru hleba da podele sa tom nekom životinjom. Znači, očigledno da e, ta kategorija ljudi ima neku empatiju, dok za ostale koje po našem sudu možda bi mogli malo više da se angažuju, jednostavno, oni koji imaju više nauce, to ne čine. Tako da smatramo e, da je to šokantno, prvo što niko od organizacija nije uopšte bio upoznat sa tim, a ipak je to doneto koliko smo se mi informisali 1. janora, znači listom, sve su organizacije preskočene, nekako raditi takve stvari, prosto bez ikakve konsultacije i saradnje sa nama, nekako čini nam se da prosto nije fair, to je prva stvar. Druga stvar, već je to bio svršen čin, da tako kažem, ta odluka, to je sta taksa. Ja na snazi, da. Jeste, ona je već na snazi, Znači tu smo bilo zatečeni ono što nam se takođe nije dopalo to je zašto grad nisaš osjetimo u javnosti pa makar iz novina da saznamo mi kao i svi drugi obični građani bez obzira što sedam godina i tekako a, krvnički se mučimo kod tih beogradskih uličnih pasa i stvarno ove, to je znate, niko od nas da je znao u što će dođe verovatno bi pet puta razmislio nego smo svi krenuli a, tragom nekih hokice i repiće i na kraju smo se upetljali u nešto što ispada da je najteže na svetu, mislim, a to je ta njihova slubina i rešiti problem na dalja način. Tako da, eto, to je naša reakcija, znači, drugo, smatramo da je to kako da vam kažem, obećanja da će to se koristiti ili ovo ili onu svrhu bez obđera, kako bih rekla, iz čih usta uh, da, dolazila. Da, reko je Vladimir Teziniš. Jeste, ne, apsolutno, znači ovo nema apsolutno nikakve veze, niti je upereno protiv njega tavan posla. Međutim, jednostavno mi smo nalikli, pošto smo jako dugo, jel, većina naših šlanova je preko 15 godina u toj priči, i mi smo nalikli da se razne obećanja daju, ovaj, tako da mi, evo, bez namere da ikog povredim, mi uh, obećanjima uglavnom ne verujemo. To je prva stvar, druga stvar nekako čini mi se da je tu zamena teze. Pa znate, e, to je komunalni problem. Pitanje uličnih životinja je komunalni problem. Prima tome kao što postoje budžetu novac za komunalne druge probleme, jednostavno znači, treba da postoji novac kao što i postoji. Znači meni je potpuno iznenađujuća konstrukcija da iz tih para treba malte negrađani e, svojom komunalnom taksom na kućnog ljubimca Da rešavaju finansijski, mislim, problem. Znači to onako potpuno je neobična konstrukcija. A druga stvar, evo mi smo čak vrlo zavrinuti iz kog razloga. Znate, nije sporno da ništa nije rešeno, apsolutno, ali nekako stalno imamo utisak Da je to tako neka nedostižna, nemam pojma, kakva, kakav problem koji ispada da niko živ ne može da reči u zemlji Srbiji i mi ne shvatamo zašto. A šta, uh, izvinite, uh, šta na šta da konkretno da kaže? kažete pa da je rečeno? Pa mislim konkretno, znate šta, znate, vi možete da uvedete mm -hmm. tako nešto kao jagoduna šlak, znači sve druge probleme vezano za bitisanje i vlasničkih i uličnih pasa smo sredili, pa tomu dođe kao, eto, Znači, prva, ne bih imala ništa protiv. Ali u situaciji gde da smo mi danas, evo, kratke crtice, prvo, mi imamo prekobrenu populaciju uh, pasa u ovoj zemlji, hvala Bogu, i da pohvalim Beograd koji prestao da vrši masovnu eutanaziju i da ubije životinje. To je svakako uh, etički, moralno i civilizacijski za da pohvalu. Jeste. Međutim, u situaciji gde da vi imate jedan nakutni problem, znači vi sve što biste uradili sitno Da tako kažem, morate da vodite računa da ga ukomponujete u tu globalnu sliku i problematiku. U tom smislu, prvo, kao što sam rekla, što su ljudi siromašni, veći broj životinja su uzeli po stanovima. To su meš, mešanci. Razumete? Znači, to su srpsi inicijalno sa ulice. Uh, znači njima pored toga što su ih već uzeli i samim tim pomogli gradu da reši problem bilo šta naplatiti, zvalo se to kako god, mislim da nije korektno, uh, to je pod jedan pod dva, mislim da će veoma disuazivno da deluje imajući u vidu manir vlasnika pasa ovaj, dela naravno ne uvek svi uh, i pritom imajući u vidu takođe mentalni sklop uh, da kažem naših ljudi ovde E, znači, bojim se da će to rezultirati juš novim, da kažem, talasom izbacivanja. Jer mi inoče imamo problem uh, i mislim da glavni problem zapravo kada pričamo o psima na ulici i mislim da je to šteta što se vi mediji svi su uvek usresređeni na, na ove što su već na ulici i nekako stalno se zaboravlja da su oni posledica znači a mi treba da se bavimo ovde uzrokom i grad bi trebalo pre svega da usresredi se na rešavanje uzroka evo ja mogu da vam kažem pošto naša organizacija ima pasa u svim opštinama Veograda uličnih naravno Uh, znači, priliv dnevni pasa svaki dan u Beograd je neizdrživ. I ja ne vidim da se neko zbog toga potresa osim nas. Znači, zovu me 10-15 poziva svaki dan kutija sa štencima. Molim vas, čim je kutija sa štencima, to je iz nečeg stana. Kažite, da li uh, ti, uh, ti psi koji su u stvari napušteni, da nazovemo stvari pravim imenom, napušteni psi... Uh, Uh, mislim da je dosta njih uh, u tom jednom talasu, dakle besplodnog čipovanja uh, i dalje ostalo na ulici ko će, kako će onda te pse da naplate pa, da vam kažem, ovaj, evo ovako znate šta, tu je veliki, mislim sad ovako ovo je mala ispoved, znate pošto Evropska inicijativa 17. je krenula od briježit bar do pasa kad je ono, jel, fondacija došlo druge. i to su zapravo prvi beogradski psi u saglasnost znači samih gradskih uh, nadležnih, da kažem, odlučilaca, jel? Znači, koji su devetsto pasa tom prilikom. Znači, mi smo se uvek, zato što smo stalno bili izigravani, šinteri su jurili, ubijali te sterilizane pse, što nije smelo da se desi, jer tebi pas je nosilac rešavanja problema, pošto se on neće reprodukovati. Ali ovde je jedan korak napred, pa sedamnaest unazad i tako stalno, E, prema tome, šta hoću da kažem, da bi smo odbranili i nekako e, živote konkretno tih pasa, sve do skoro, kažem sada, nema eutanazije masovne, znači, e, mi smo vodili računa o svemu i to su psi koji su jedini bili, mislim jedini i sigurno deo naravno vlasničkih u redu, oni su svake godine redovno vakcinisani. Sve živo smo radili da budu, kako da kažem, da zadovoljimo ono čega smo se mi Uh, ovaj primili. Dakle, to je iz Znate, vaših prihoda. A, a, a, da vam kažem, mi smo plaćali uh, sve do uh, 2007. mi smo plaćali 2006. mi smo plaćali uh, od svojih džepova. Znači, revakcinaciju breže bar do pasa, kojeg je bilo par stoti. A kako ćete sad? 350 kada... dinara je bila vakcina, pa vi vidite. I onda sutra dođe, uzme ga šinter, pa nam ga ubije. Mislim, i toga je bilo pobijena jedna, jedan deo breže bar do pasa. Zato smo se mi i registrovali, i organizovali, zato je nastala Ova inicijativa. A sada ne... konkretno za ove čipove ne... Pa znate napuštaci. šta, ove, tako da svi naši psi e, su obeleženi, ne naši, uopšte uličnim postalom, sam grad od usvojanja strategije 1996. to radi. Znači, uhvati psa i vrlo je bitno reći, tu se napravilo od pasa, ja ne znam da su orangutani to, prosto mislim, vređam inteligenciju, mi ne možemo više tu hajku protiv tih životinja da slušamo, jer ipak je pas čovjekom najbolji prijatelj. I definitivno je takav. I definitivno je taj pas onakav kakav si ti uh, prema njemu. E sad, uh, ti uh, svi koji su hvatani, od kako je počeo grad da to isto radi, da primenjuje sistem CNR, uhvati, steriliši i vrati, znači niko to ne kaže, da su svi ti jednom hvatani jednom je neko obratio pažnju na njihovo ponašanje. Šta hoću da kažem? Kao što i fondacija te koji su prošli test bebe, vratila na ulicu. Znači, to su sve psi miroljubivi. Pa da li možete da zamislite veterinijsku stanicu u Beorod, kako vraća na ulicu nekog pojma ne, nekog zverba? Pa naravno, na te... I prosto mi imamo ovde problem što je jedan deo što je veliko nasilje u društvu, pod jedan, znači to kreće od pasa, mislim, to je nauka ustanovila. I drugo što naravno imamo isto tako ljude posve primitivne, nažalost, i kinofobičare koji su užasno uporni i koji stalno podmeću priču da su oni da, u zapravo svoju mržnju i agresivnost podmeću cima. Ali čini mi se da je nekako kada se pasa steriliše i se... Samo onaj uh, mentalitet čopora nestaje, dakle. Pa znate šta je problem, da, ali Agresija vidite svači taj pas koji je na ulici, znači on je jednom bio uhvaćan, znači nekoga je posmatrao, znači nije on pao s Marsa, razumete, znači taj pas je okej, okay. verujte, mi ako se pojavi, recimo evo, meni se pojavio tu da ja znači u 15 godina koliko ja uh, se bavim time, jedan, jedna, jedan jedini pas, i to ima sečene uše, što znači da je bio kod nekog e, taj je bio jako nezgodan Znači, znači, jedan jedini u 15 godina, znači, pojavi se u ostalom stepen agresivnosti koje, to je, kako da kažem, hvale prave informacije i pravi potazi. Za početak građane treba zamoliti da pomognu tim životinjima. Ja bi svakog zamolila da bude sam na ulici da trpi minus dvadeset, evo kako smo imali zimu polarnu, da nema šta da jedi. Mislim, čini dobro delo, makor mu daj vodu. I onako plaćaš, mislim, to kroz račun i tako dalje. A ne da ih ljudi proganjaju, šutiraju, a pogledajte koja zverstva čini sam svim. Evo, ako ćemo mi da idemo u Evropsku uniju, sad sa ovim šakalima, okačenim, i onim štencima, što je bilo, po, to, je, to je strašno. Ja ne vidim da se neko od nadležnih ispotresio, rekao, aman, dosta je bilo. Mislim, mi kao naravno da možemo da vršimo pritisak i mi to činimo da li ste ali, kontaktirali nakon ove odluke pa znate š, pa, visim, šta sad kako da vam kažem ta odluka donita ja sam dobila od gospodina Terzina uh, uverenje da se to neće primeniti na par stotina naših pasa, razumite? Da, da, dakle, oni Jer mi imamo čipovani. par stotina pasa ove, na ulici, ali smo naši članovi dodatno smo sklonili dve pasa i čak eto sto mačaka, mada inicijativa se bavi isključivo psima na ulici. I mi smo dobili uverenje i ja verujem, znači što se toga tiče gospodine Terzina, ja verujem da će tako biti, ali za mene je potpuno šakantno i nesklatljivo da iz te taks, naplate takse Udruženja nisu izuzeta. Znači, to je skandal. Znači, gospodin Vladimir Tezin ima svoj mandat, kao i svi oni, i on će biti nehvat u vreme. I ja verujem da će biti tako kako je rekao. Ali onog trenutka kad taj čovek ode, doći će već ne znamo ko, jel te, nije ni bitno, čovek će prosto primeniti ono što piše. Znači, izuzeti su vojni psi, policijski, i ne znam, slepo deče i ta vodijeste. A, sad ćeš ti da uzimaš taksu do odruženja koje u suštini vuku ulične životinje, mislim, i tako dalje, pošto mi imamo problem s inspekcijama. Znate, vi ste dobra duša, uzvali ste tri, četiri kuce, ili gde da se drži pas do udomljenja. Pa naravno, po našim stanovima, mi smo svih prebukirani, živimo kao ludaci, jer prosto ne postoji infrastruktura, ja onda joj dolaze inspekcije, pa traže prekoprene da se uključite. Čekajte, mislim, kako je ovde normalno, je daleko normalno, znač Znate da skloni kucu sa ulici ili da još u svom trošku steririše za toliko, on ovce više ostaje grad u razlogu. Znači sve to, ne znam, prosto stičem utisak da ovde ako si human i što više daješ nekako, prosto si veći problem i valda te još treba i kazniti. Mislim, jedino što eto mogu da kažem, mi smo prve godine, prošle godine pripu dobili od grada, zaista i evo, hvala im to podlačim, dobili smo hranu. Naci pošto već ona za 3 godine e, grad daje to nije kompletna hrana ali pomoć u hrani za hranjenje ovih životinja po privatnim azilima jer u Beogradu ima samo privatnih azila. Naci nema nema državnih osim Rakovice koja je nedavno je l ova je napravljena. Među koliko svatam Rakovica eto ono samo centar za sterilizaciju znači još uvek ne funkcioniše kao da kažem azil e sad pitanje je da li je CNR ili se trebao azile to je sad sasvim deseta priča naravno da smo mi protiv azila osim nekih mini malih protočnih itd. Mislim, to sad nije tema ove priče. Ali. Hvala vam, Danica je bilo Danica Drobac, predsednica Udruženja za zaštitu životinja Evropska inicijativa 17. Evo, čuli ste dakle i glas nevladinog sektora i odnosno drugu stranu celove priče oko taksi za kući ljubimce. Danice, hvala vam na gostovanju i zaista želim želim da uspešno e, vaše udruženje nastavi i sa radom i da e, imate možda nekako bolju komunikaciju sa gradskim vlastima pa hvala i vama puno o, faj, a što se tiče komunikacije ono je apsolutno postoji ali nekako, kako da kažem pomalo smo zanemareni, eto Evo, naš kolega Bojan Perkov je pitao sugrađane šta oni misle o ovoj odluci gradske vlasti i uvođenju takse za kućne ljubimce, pa poslušajmo. Treba da se uvedu takse zato što mi ne imamo kulturu držanja kućnih ljubimaca i zato što malo ljudi uh, sklanje iza svojih kućnih ljubimaca kada obave nožnu po pakovima i po ulicama uh -huh. i na to se nilazi, uh, tako da obzirom na kulturu držanja ljubimaca Uh, treba platiti nekome da se obavi prvi posao koji vlasnici nisu navigli da obavljaju. Pa sad, ukoliko se to u, pokaže kao praksa, to bi bilo lepo, ukoliko ne, onda bi to bilo samo uzimanje para. Mislim da je to krajnje bezobrazno, Ove, ja već dugo imam kućnog ljubimca, radovno go vakcinišemo, ima svoj boks i lepo ga čuvamo, tako da mislim da je to samo dodatno uzimanje para. Ja mislim da ljudi ne treba plaćati za kućne ljubimce. Zamislim se to nekoga poviše i ljubimaca koliko je to para za godišnji dan. Smatram da nije u redu da država, opšte vodi računa o tome ko kako brine o svojim ljubimcima. Vlasnici su svakako odgovorni da vakcinišu svoje ljubimce, da sve mačke bilo što je u pitanju, znači da vodi računa o njihovom zdravlju i o bezbednosti njihovoj, odnosno o bezbednosti drugih građana, da ne stavljaju korpe, ali mislim da država na primer ne bi da se meša to, već da kazalnom politikom utiče i ne da stavara neku vrstu obaveze da se unapred neki novac daje kako bi se sve to predupredao prosto mislim da, da to ugrožava negde slobode vlasnika da, da, da vode računa o svojim ljubimcima. pa generalno smatram da treba svaka oblast da bude regulisana, da se znaju neka pravila da se zavedu taksi to ne znam točno koliko će taksa biti da li je ona previsoka za pitanje tih ljubimaca mada mislim da sad trenutno Ima ovaj, drugih stvari u državi i u društvu koje bi tre mogle da se regulišu, da se ovaj, stave pod kontrolu države nego što su kućni ljubimci. A generalno ako je ljubimac pažem, vakcinisan, ne znam ja, da bude manja taksi ili što, to je generalno u redu, da se malo zavede redu tu. Ne dopada mi se takva ideja jer mislim da je pravo svakog čoveka da ima kućni ljubimce šta god želi, dovoljno što je platio za njega ali ako nije platio ne ne znam zašto bi ko to plaćao državi ja i ne verujem da će se to uopšte usvojiti kod nas <tipravene> know what how we know what how we know it how we know how we know how we know how we know in the jungle the Dalje e, pratite slušalnicu 6 na Talasima Radija Studio B. E, čuli ste dakle razgovor sa Danicom Drobac. E, ono što još bi valjalo napomenuti u vezi sa čitavim ovim problemom, dakle, to je mnogo širi problem, e, a nije samo ova taksa, dakle, ova novost to taksi za koć ljubimce, E, nije prva pokrenula dakle, cijelu ovu priču, naime što se same samog plaćanja e, i sterilizacije i čipovanja i vakcinacije po e, članu 47 zakona o veterini e, vakcinacija bi trebala da bude besplatna mislim da je to prosto e, kao što i mi kada smo mali, onako primamo prve vakcine e, zašto to ne bi prosto i na, na druga živa bića se primjenjivalo, a po zakonu bi trebalo ali izgleda da čini mi se bilo kokoji imao prilike, ja evo recimo imam e, kod kuće dve mačke koje su i vakcinisane, i sterilisane, i čipovane, i sve je to bilo plaćeno. E, prosto niste vi da dođete tamo, mislim da bi vam se samo onako e, nasmijali grubo u lice, ako kažete, im stavite zakon i kažete da, da, je, da bi to trebalo da bude besplatno. Da, da, treba... Tako da je to zaista širi problem kojim se valja baviti, a ja mislim da je najbitnije nekako reći da e, lutalice, Nije pravi izraz, dakle, oni nisu, njih nije stvorilo lica, stvorili su ih ljudi. Oni su nezbrinuti, u stvari. Nezbrinuti i napušteni, Odibli. što je još gore. Dakle, mali štenci, recimo imate jedno psa, recimo ta, taj vaš pas dobije male štence, vi ne znam te gde ćete sa njima i prosto ih pustite da šećko je onako po komšiluku i oni postaju neče i drugi problem, više nisu vaš. E, ona onako, kako kažu, ona dobra udruženja, jel da zaštitu život neće njih sigurno dozbrinu, da više nije moj problem ne zanima vas njihova subljena i tako ste samo stvorili taj začarani krug da, ali, ali, ali ovaj, uglavnom ne pušte, pušte pokom šiluku nego možemo vidjeti ako idemo na zvezdoru ili košnjak gde tamo ima malo više šume, da kažemo koliko puta ćemo vidjeti kutiju i čujemo nešto cvili i odemo i tamo vidimo 5-6 malih štenića, onako Planazam, uh, mali estejplanizam uh, mali štenadi onako vidimo kako cvile i one napušteni ovako mislim opet bi trebalo da se organizuju ti azili, opet s jedne strane, zašto, zašto da se plaću te vakcinacije ovaj, uvodne, kad već kažemo da je pas najbolji čovjek u prijatelj, zašto jednostavno kad se za, naš, za nas ne plaća BSG, zašto bi se za njih plaćalo? Naravno, naravno. E, mislim da prosto e, treba prestati gledati e, na nekog ko nije čovek kao na nižu vrstu, dakle, oni su nekog ko je prosto saživeo sa nama e, i ko, ko je pripitomljen, ne, ne mogu da kažem, vekovima i vekovima e, koje uz nas ko nas prati. Dakle, dobro, sad da, mislim da smo se više fokusirali na pse, ali isto tako ja ne mogu da kažem ja prvo volim sve životinje e, posljedujem mačke prosto, zato što nisam umogućenosti da šetam psa svaki dan. Mislim da je to prosto onda i mučenje za životinje. Zato je bolje odabrati ono koje zaista vam odgovara i uslovima o kojima vi živete. Dakle, e, mislim da A i opet se pas naj, najbolje prilagođava nekako i e, svoj toj, da kažemo, e, gde se vi nalazite, tu se i pa, no, pas najveće. Naravno, naravno, to prosto ne može da se porediti. Kako da kažem, ko, ko nije nekako doživeo e, takvu vrstu privrženosti, i odnosno nekako i razumevanja i ljubavi sa nekom životinjom. E, to je ta prava prijateljska ljubav. Mislim da zaista puno propušta. E, mislim da e, nije nekako... E, Da ta ljubav ne može da se meri ovako novcem, kao što mnogi to pokušavaju. Da prosto to treba nekako da, da nam bude u vaspitanju, da mi moramo da brinemo kao jedni za druge, tako i za životinje. Da, svakako. Evo, uh, mi nastavljamo, kao što smo rekli na početku, uh, podeli smo već karte za uh, pozorište, a sada delimo i karte za jedan koncert, naime reči je o